اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دی جنا اللہ جلال ہو زجر ورکیہ آکسانو تا چکم پا قرآن کی دے الحاد ناید مانی بدلولو نکا رکھلی اوزرا وزرا اللہ جلال ہو دو قرآن سفاد بیانی اللہ پرمائی ان اللہ کفر وی کین ناکسان چې هغه کفر کړي د بغیر ذکر په ذکر باندې نو ذکرنا مراد قران دی لقد زکم الله ذکر وی لسور لسمه کې تیر شو انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ذکر یعنی دا قران مو نازل کړي دی نو آل تم ذکر راغ او ذکر بازی مپسیرینو پا مانا دا مذکر اغسط دی او مذکر وی فن ورکون کی نو بیا مانا داشو یکینا نا آکستان چھ کپ ورکئی پا آغا کتاب پاندی چھ اغا نسیت او فند ورکي لما جا اہم پا کم وقت چھ دیج دراغ او فن ورکې نسیت ورکي د دنیا هم د دنیا د کامیابه او د ق او دداخلت د کامیاب غې تتسکرې کې او دغې فن ورکي لما ماجا هم په کم وختې چې راغې دته نودي في کوفر و کفر, و کفر او ب لې لمماجا کوفرې او کهپغ وخت ک چې راغی او د چا په راغی بلاس ده دا, دا سه پیغمبر راگه چه اغا افضل الخلق ده بطول و مخلوقات ده که علا انسان ده داغا پلاس بانده راگه نو اللہ پرمائی مزید و اینهو حالان که و ده کفر نره پکار ولی و اینهو یکننده قرآن چې ده لکتابون عزیز خام خادا سه کتاب ده عزیزن چه ده غالب ده عزیزن منیعن کوم انسان اغه اراده او کې فقیده تحریب نو غالب کتاب نه بدې کې تحریب نشي کولای یا د بد اراداو کې د قران ته نه په دې کې اس قسمه اغه کې تبديلی اغه نشي کولای غالب کتاب نه د غالب ذات تر په دې نو غالب کتاب نه بل صفه لا یاته الباطل من بين يديه ولا من خلفه او نشرات له باطل او نه برازی ده تباطل منبین یده هی دولان ده ترب ددنه ولا من خلپی هی آون دروس تو ترب نه شیرات لیده قرآن تباطل نه باطل نه سه مراد ده ده باطل نه مراد آغا داده چه شیطان یا یو انسان باطل پرست دشه آغا الراشیو پا قرآن گی تبدیلی ہوگی یا د باطل نه مراد زیادت او نقصان په د کتاب الله کې نو شيرات له د ک زیادت او نن شيرات له شیطان او نن شيرات له دغه نه قصدي کتاب الله تا نزا ټول د باطل راتل شو یو څن یو لګی د الفاظو کې کوشش کین او الفاظو کې تبدیلی نه شي کولې سمره کوشش نو شو او تاسو تقریبا دیوکه هم کتر کې یا یا ملک تی پاگی که امریکی او کتاب اغا سا قرآن او سا تورات او او سا انجیل تری والا گڑوٹ کری دی او تقسیمی گی سمرا اغای کوششونا اگلو خدا کوششونا اغا دی تنشی راتلی چی دی که زن لزه جوڑ کی او قرآن باتل کی نو دان نشی گی دی من بین نه د در مخ که طرف نراتلیشی ولا من خلپ او نه درست دو طرح پر راتلیشی ص مطلب مخ کی طرف نہ مطلب دا چې اخارت اور اخارت اور به تحریف شروع کی کلم کلا به کی تحریف شروع کی او بدی کے معنی بدلی کی بدی الفاظ بدل کی ندا سنی شي کیږي ولا من خلف او درستو طرف نہ نو درستو طرف نہ معنی شي دا چې چپ کے چپ وی چپ بي لگے او قران کی تبدیلی کی یا قران کے الفاظ بدلیا قران کے معنی بدلی نداسې نشي کېته باطل هغه دې تل شرات نه ندولان دې طرف نا دروست طرف او بازو معنا کړي دا روستو مخ کنا یعنی ایسی او طرف کده هر طرف نه پی کوشش وکړ شي ملکی ستاب نه ګروپ نه ګروپ نه ځان ځال پټخ کرا ممبین هده مخ کې د هر جانب نه کتاب الله کې څو کوشش وکیا الفاظو کې غلطي پیدا کول واळी یا مانا کې نن نشي نجي دا قران څنګه الفاظ دننه سوار لس نیم سو وکاله مخکي کمل پزنن الحمد لله او ادب فخر د مسلمانانو لپاره تورات انجيل هغای ټول بغو تولی کلي او نننه سوار لس سو وکاله مخکي چې بددي کمی معنی کې ده نو اغه معنی کوس محفوظ دي هرڅه له کوشش کوي چې قران مخته وي د ګډه نه وي چې قران مخته وي خپل خبره بیان نه وي او قران چې کمه ما ماني دي دی اک ډیر کوشش وکي ناغه باطل با په هغه باندې ورزي په هغه باندې په با الټه کیږي او قران نه حق باطل ګرځي نه باطل حق ګرځي د دې چې کمه مانا د حق په حق را روان دي او باطل په باطل را روان دي باطل باطل هي او حق حق کوي ندی که سو جو حق باطل ول شي چې قران دکینی او باطل حقي خبر زه تر رضا سی کتاب دی لایاتی الباطل چه نرات لشی راتله دیتا باطل اگر چې دکست اراده او کوشش کوي نو کید عزیزان بخوړی ممبنه ده نه ولان دی طرف نا او نه د دې طرف نا یعنی کل لم کلا او نه او په هاریو کوشش شرن شيرات ولي وج دلیل یم اگ دی الله تعالی سمسی پرکه ترشی ویلو ان نحن نزلنا الذکر مونږ دا قران نازل کړل او ان له لحافظون او یو کې نه موږ د دې حفاظت کوم پیو نظر دې کتاب د حفاظت ذمہ داری الله غستا له دغه وږي انور کتابونه چې الله غي ته نازل او غي ته حفاظت اواله کړو نو دا غي مليان وبغي خپل تبديله کولی لیکل وبغي په کوټه باندې کولی معنی وبدوله او دخل کونه په پیسي رستي ورپسې ته صلی الله علیه وسلام ته ما یو کال لک الا ما قتل للرسل من قبلک ما یو کال وکاتا ت نشي ویلي الا ما مگر اغه خبره قدقيلا چي ویلي شي دي للرسل پیغمبرانو ته من قبلک اولان ديستان اغه جنس خبره ته تم کی نورو پیغمبرانو ته ما انتم الا بشر مثلنا موږ انسانان انسانانو تاسو انسانان انسانانه نو ته تم پیغمبر موږ انسانان او ته تم انسان موږ تا کې زبر مخک پیغمبرانو دا اغید کتابونو تکذیب استاد کتابونو تکذیب مخک پیغمبرانو تم ساحر او جادوگر تا تم ساحر او جادوگر مخک پیغمبرانو تم لیونه ویلی شوی تا تم لیونه ویدا مخک ویلی شوی الله وی استان او لاند او تا امریکې سم اتل یو مصیبت یا عام شنه سپک شي نو یو کس په فصل گله شو رخفغان امریکې خو جپټولو باندي وشوا ناشه آسان شي عرب وی چې کله بلا عام شي نو آسان شي خبر دا اندله کنه او جيو سړی باندې راشونه هغه باندې بوج چیر د ټول ازبتی او زغرم شونه نو تدې الله پیغمبر دو چې دا نور تمویل شوی دی اغه هم صبر کړه له او الله تعالی تالیمات رسولي فصبروا وبلوا فكذا انت اغه هم ځکه صبر کړه دکه ځکه اومت دغه تکلیفونه او غبونه غې پردشکي دي او د الله تعلیمات رسول ن په تا ته په تا سر هم داسې کېږيڅوک به سااهیر و څوک به جادوګر و او صبحو به چې زمونږ په شان انسانې طب هم خبر کې د ارب تعلیمات برسه اغې ان ربک لزو کا لو مخفره یقین تعرب چې د خاون د لوی مخفرت دی خا مخه خاون ده مخفرت یسوکت او بو باز یو خپل حالت حرکات او کفر بریدی نو الله بو تبخنه اوگی زور کفر واه تا کی زکہ اسلام چه دے ما قبل ټول گناونه ماف کی خبر دے تعالی حجم چه دے ما قبل ټول گناونه ماف کی هجرت او ما قبل ماف کی نو کہ ایمان رالي الله بخون کے دی وضو ایکا بن علیم او الله درنا کا عذاب عالم دے کچہری دی, دی دی کتاب نہ ناوळी او کوشش کی پدی باندي دے دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی باطلولو ایمان نہ راوळी نو الله دردناک عذاب ولهم نے ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالو لبس حناهم الذين يكنا لما فاواخر که جا هم چراغ دویتا و انه یقینا قران چه ده لکتاب عزیز سامخه کتاب غالب ده لياته الباتل ون چرا ده ده تباطل مم بين يد دولان دي طرف ده دنا ولا من خلف او درستو طرف ده دنا یعنی هي سيو طرف ننه تنزيل دان نازل شوه من حکیم د تاسه ذات نه چې حکمت ولده حمید قابل تعریف ته دې الفاظ او مطلب پاتې شو ینه د تاسه ذات نه نازل د چې احکیمم ده او والم ولنه نه چې کم ذات کتاب وروړي کی اپ خپل کتاب حکیمی نو کتاب به د حکمت اډگی کडक بنی او چې کم ذات کتاب را لګل دے هغه قابل تعریف ته نو کتاب به تعریف ولي کنه به اللاو ذا حزب بلا حکیم حمید زما کتاب د حکمت او د سپت نडक دي تنزيل النازل شوه ده من حکیم حمید د ذات ذات نه چې حکمت والے دی او قابل ل تعریف دي ما یو قالو لکانوه لیکی گی تا تا غیب نشی لگولتا بانده ایلا ما مگر آغا قد قیلا چویل شویده نورو پیغمبرانو تا من قبل کارولان دستانا انا ربکا یکین انفالون کستا چده لذو مغفرت انخامها خواند بخشید در آغا چا تا جی توبا و باسی وذو عکابن علیم خواند دردنا کذاب دی آنسوک چا تا جی سوک تا کبر و عناد کئی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا اللهم سددنا وزينتي دينك خدمه تامة, تامه عامه مقبوليه عامه تامه ان نلقاك اللهم استخدمنا لخدمه دينك خدمه تامه عامه مقبوليه الله عليه وسلم ما نه وایم چې